وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْبُ <بَعْضًا> Sekala puji bagi Allah, Rabu Sallam, aku bersaksi bahasanya, tidak ada sesembang yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salamat dan salam, semoga sangat biasa. Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Seperti biasanya pada setiap hari Jumat kita Membaca sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang guru kami di sini Yaitu Syekhuna Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abd al-Badr, hafizahullah. Ia berjudul Hakuku Bulatil Umur. Hakuku Bulatil Umur, yang artinya hak-hak para penguasa. Dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-24, dan kita harapkan yang adalah pertemuan e, yang terakhir pembacaan kitab ini. Boleh mengatakan di dalam halaman yang ke-24 Iaitu pada halaman yang ke-24 <coughs> Poin yang ke-6 Berkata Al-Syikh hafizahullah Iza hasala Min al amri Fiskun Aujawrun Fala yajuju al-kuruju alaihim Liannahu yataratabu ala al-kuruju alaihim Min al-fawza Wal-fasadi Ad'afu ma yafsulu minal jawur Wa la yajuzul kuruzu alaihim Illa Iza hasla minhum Kufrun Wadihun bayinun Boleh Pada peguin yang keenam <coughs> Apabila terjadi Dari Para penguasa Fiskun Sebuah kefasikan itu apabila mereka melakukan sebuah kefasikan Sebuah maksiat Atau melakukan sebuah kezoliman Kedoliman kepada orang lain Baik di dalam masalah harta Atau secara fisik Mendolimi rakyatnya misalnya Apabila Datang dari penguasa Kefasikan atau kezoliman Maka tidak boleh keluar kepada mereka. Maksudnya adalah memberontak. Falayajuzu al-khuruj 'alaihim, maka tidak boleh memberontak kepada penguasa tersebut hanya karena kefasikan yang dia lakukan atau karena kezaliman yang dia lakukan kepada rakyatnya. Falayajuzu al-khuruj 'alaihim, maka tidak boleh memberontak, membangkang kepada penguasa tersebut. Kenapa demikian? Melematakan Hafizullah karena ia terteb pada al-khuruj alaihim min al-fawda wal fasadi adhafu ma yahsul min al-jawr. Kenapa demikian? Karena memberontaknya atau pemberontakan kepada pemerintah ini akan terjadi fauda. Akan terjadi keributan, kerusuhan. Wal fasad dan juga kerusakan lebih dari kedoliman yang dia lakukan. Maksudnya apa? Pemberontakan yang dilakukan karena kedoliman. Yang dilakukan oleh penguasa, maka ini akan mengakibatkan kerusuhan, akan mengakibatkan kerusakan lebih dari kedoliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Maksudnya ingin memperbaiki atau menghilangkan kezoliman Atau ingin memperbaiki keadaan Tetapi dengan cara memberontak Maka justru akan terjadi fawdoh Akan terjadi kerusakan Berlipat-lipat Kata beliau abbas, Ya berlipat ganda Melebihi dari kezoliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut Inginnya memperbaiki keadaan Menghilangkan kezoliman tetapi dengan cara memberontak kepada penguasa justru akan terjadi kerusakan dan juga kerusuhan yang lebih dari kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Wala yajuzul khuruju alaihim illa idza hasala minhum kufrun wadihun bayyinun. Dan tidak boleh memberontak kepada penguasa kecuali apabila mereka melakukan kekufuran Kekafiran yang wadihun bayinun Yang jelas Ya tidak boleh Memberontak kepada Pemerintah yang sah Kepada pemerintah Kecuali apabila melakukan kekafiran Yang jelas Dan anda akan disebutkan keterangannya Wa dalla ala dhalika Sunnatu Rasulullah SAW Wa amalu As-salafis salih dan menunjukkan yang demikian, sunnah Rasulullah SAW dan juga apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang salih. Jadi tadi disebutkan ka'idah tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah hanya karena kemaksiatan yang dia lakukan atau kerana kezoliman yang dia lakukan. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Dalilnya apa? Dari sunnah Rasulullah SAW. Seorang muslim yang diberitakan untuk mengikuti sunnah. mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dan mentaati beliau. Wa qaddalla ala dhalika sunnatu rasulillah SAW. Telah menunjukkan yang demikian. Itu menunjukkan diharamkannya memberontak kepada penguasa. Hanya karena kedaliman atau kefasikan. Ya ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Demikian pula, inilah yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang salih Dari generasi para sahabat anhum Dan juga para tabi'in Yang mereka telah dipuji oleh Rasulullah s.a.w Khairun nasi qarni Thumma ladhina yalunahum Thumma ladhina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah Yang hidup di zamanku atau di generasiku Yaitu para sahabat ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'in ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'in tabi in. Mereka ini adalah tiga generasi pertama Yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW Dan bahwasanya mereka adalah khairun nas Mereka adalah sebaik-baik manusia Yang kita diperintahkan untuk meniru mereka وَمِنْ ذَلِكَ Ma rowah al-Bukhari wa Muslim an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atarat 'alaina wa alla nunazz'a wa alla nunaz'al amra ahlahu illa an taraw ufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan berkata Ubadah bin Samit sahabat Nabi SAW yang artinya kami dahulu membaiat Rasulullah SAW alaihi wasallam itu terjadi di hadapan Nabi SAW Apa isi bayaatnya? Alas sam'i wa ta'ah Kami berjanji, kami berbayaat Untuk mendengar dan ta'at Yang berjanji untuk mendengar Dan juga menta'ati Fi man wa makrohina Baik kami dalam keadaan semangat Dan juga dalam keadaan kami Tidak semangat Baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa, ya niat, ya dan juga bertekad, berjanji untuk tetap mendengar dan dan taat. Ini diantara isi bayat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang menguasai mereka, yang memerintah mereka, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Maka dia berusaha untuk mendengar. Dan mentaati apa yang diperintahkan oleh penguasa yang sah tersebut. Wa osrīna wa yusrīna. Demikian pula dalam keadaan kami susah, dalam keadaan kami kesulitan, kami tetap mendengar dan taat. Wa yusrīna demikian pula dalam keadaan kami mudah. Dan ini menunjukkan bahasanya mendengar dan taat kepada pemerintah bukan hanya pas kita semangat saja. Atau pas kita punya keluasan, punya kemudahan saja, tidak. Tapi dalam segala keadaan. Dalam keadaan kita terpaksa pun, kita mendengar dan taat. Demikian pula kita dalam keadaan susah pun, kita juga mendengar dan taat. Dan ini adalah di antara isi bay'at para sahabat Wa alaina. Demikian pula kami membay'at Rasulullah s.a.w. Untuk tetap mendengar dan taat meskipun dalam atharatin alaina atharatin alaina maksudnya adalah meskipun pemerintah dan juga penguasa tersebut mengambil hak kami wa atharatin alaina yaitu mengambil hak kami mungkin ada di antara penguasa yang mengambil harta rakyatnya tanpa hak tanpa alasan yang benar atau dia mengurangi kehormatannya atau mencela kehormatannya atau mendalimi fisiknya Di antara maknanya adalah Mengambil harta kita tanpa hak Ini ya, seorang penguasa Mengambil harta rakyatnya tanpa hak dannya adalah sebuah kezaliman Tetap kita diharuskan untuk mendengar Dan taat Dan ini adalah termasuk isi bayat Para sahabat Nabi SAW Kepada Rasulullah SAW Tetap wa Tetap mendengar dan taat meskipun asal rotin meskipun mereka ia mengambil harta kami tanpa hak. Kemudian wa allahun nazi al amro ahlahu. Di antara isi bayatnya adalah supaya kami tidak mengambil atau tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Wa allahun nazi al amro ahlahu. Ya Kami berjanji Berbayat kepada Nabi SAW Untuk tidak memberontak kepada Penguasa yang sah Dan ini adalah menunjukkan Syahid dari hadis ini Yang kita dilarang untuk memberontak Penguasa yang sah Meskipun mereka Mendolimi kita di dalam harta kita Dan juga di dalam perkara yang lain Maka tidak boleh Seorang Muslim Ya Menghalalkan ya tidak boleh seorang muslim Memberontak kepada pemerintah yang sah Kecuali dalam satu keadaan Keadaan yang lain tidak boleh Kecuali dalam satu keadaan Apa itu? Illa antarau kufran bawahan Indakum minallahi fihi burhan Kecuali kata Rasulullah SAW Engkau melihat Engkau melihat itu dengan matamu sendiri Bukan hanya sekedar ia ya, Persangkaan atau mendengar dari orang lain yang belum tentu dipercaya Illa antarau, kecuali engkau melihat sendiri dengan matamu Kufran, sebuah kekufuran yang bawahan Sebuah kekufuran yang jelas Yang dimaksud dengan bawahan adalah zahir Badin ya, Kekufuran yang jelas Ada yang mengatakan ia ya mengatakan bahasnya jelas Di sini maksudnya jelas dengan dengan penglihatan Dengan bukti yang nyata Dan ada yang mengatakan Kufur di sini adalah jelas hukumnya Artinya adalah hukumnya Benar-benar kufur ya, Dan tidak ada keraguan di dalamnya Illa antarau kufuran bawahan Kecuali engkau melihat sendiri Ya kekufuran yang sangat jelas Ya Indakum minallahi Fihi burhan Ya, dia di sisimu atau engkau memiliki burhan, engkau memiliki bukti, bukti yang nyata dari Allah Azza wa Jalla, itu dari dalil yang jelas. Engkau memiliki bukti yang nyata, indakum minallahi fihi burhan. Dalam keadaan demikian, maka baru diperbolehkan untuk mengganti penguasa tersebut. Memberontak kepada penguasa tersebut itu dalam keadaan yang diantara syarat-syaratnya adalah dia melakukan kekufuran yang jelas Yang tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini Kekufuran dan jelas kekufuran Semua ulama sepakat bahwasanya itu adalah Kufur kepada Allah Azza wa Jal Dan kita memiliki bukti yang nyata Bukan hanya sekedar persangkaan atau melihat dari jauh Atau ucapan fulan dan fulan Atau kabar yang tidak kita ketahui Benar atau tidaknya Ini adalah diantara syaratnya Ya demikian pula para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lain. Di antaranya adalah yang kedua, ya e, tidak terjadi dengan sebab pemerintahan tersebut mafsadah yang lebih besar. Ya tidak terjadi dengan sebab pemerintahan tersebut mafsadah, kerusakan yang lebih yang lebih besar. Apabila Ternyata memang ya, setelah terjadinya pemberontakan tersebut dikhawatirkan terjadi pemberontak terjadi mafsadah dan kerusakan yang lebih besar maka dalam keadaan demikian diharamkan untuk memberontak. Jadi syarat yang pertama adalah dia melakukan kekufuran yang jelas, yang jelas-jelas kekufuran tidak ada khilaf di dalamnya. Ya, kemudian yang kedua tidak terjadi akibat pemberontakan tersebut mafsadah yang lebih yang lebih besar. Kalau sampai dikhawatirkan terjadi mafsadah yang lebih besar, meskipun penguasa tersebut melakukan kekufuran yang jelas, maka dalam keadaan demikian tidak boleh melakukan pemberontakan. Tidak boleh melakukan pemberontakan karena di antara syaratnya adalah tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Dan ini di, di, di, dilihat dan juga diteliti oleh para ulama. Yang merekalah yang bisa mengira-ngira ya apakah di sana terjadi Ya mafsadah yang lebih besar atau atau tidak. Apabila dikhawatirkan terjadi mafsadah yang lebih besar, maka dalam keadaan diharamkan. Dalam keadaan demikian, diharamkan untuk memberontak. Ya karena maksud awalnya adalah ingin memperbaiki dan mencari masalahat atau memperbaiki keadaan. Apabila di sana justru terjadi kerusakan yang lebih besar, ya kerusakan yang lebih besar dan Kerisuhan yang merata di mana-mana. Maka dalam keadaan demikian tidak boleh melakukan pemberontakan. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama. Memiliki kudrah. Yang memiliki kemampuan. Apabila eh, kaum muslimin di negara tersebut memiliki kemampuan. ya Disertai dengan sara-sara yang awal. Maka dalam keadaan demikian. Baru diperbolehkan untuk melakukan ia ya, penggantian terhadap penguasa penguasa yang kafir tersebut. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan. Seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama contohnya, ya negara memiliki ya negara yang dipimpin oleh orang kafir tersebut memiliki tentara, memiliki pasukan, memiliki senjata yang lengkap. Sementara kaum muslimin hanya memiliki ya pisau-pisau dapur. Maka dalam keadaan demikian mereka berarti tidak memiliki kemampuan. Dalam keadaan demikian berarti tidak memenuhi syarat dan tidak boleh melakukan pemberontakan. Kemudian yang keempat di antara syaratnya mereka memiliki pengganti yang lebih baik. Mereka mengak memiliki pengganti yang lebih baik. Adapun Ya tidak memiliki pengganti atau justru di sana ada yang lebih jelek keadaannya daripada orang kafir tersebut maka dalam keadaan tidak boleh ia melakukan dalam keadaan demikian tidak boleh melakukan Pemberontakan di sana ada beberapa syarat yang lain yang harus juga diperhatikan. Jadi masalah ini adalah masalah yang besar ya dan e, berbicara dan menentukan e, masalah ini ya tentang masalah mafsada tentang masalah-masalah dan seterusnya ini yang berbicara adalah para ulama yang mereka dalam keilmuannya dan mereka dalam di dalam menimbang yang masalah dan juga mafsada. Illa antara uffran bahawa hana'in dakuminallahifi nihburuhan ini satu keadaan saja. Adapun keadaan yang lain seperti yang tadi disebutkan hanya karena kewaliman, hanya karena kefasikan, kefasiatan yang dilakukan maka ini tidak menjadikan kita, tidak membolehkan kita untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah dan juga penguasa yang sah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain. Wara'ah muslimun fisahin hehe. An'awf Ibn Malik Al-Ashja'i Radhiallahu anhu Qal, sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa Yaqul Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim Di dalam sahihnya Dari Awf Ibn Malik Al-Ashja'i Radhiallahu anhu Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bersabda Fiyaru A'immatikum Alladina tuhibbunahum Hatakan, wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaykum wa shiraru a'imatikum alladheena tubghizunhum Beliau mengatakan sallallahu penguasa yang paling baik di antara kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian Fiarul <Sessizuk> aima penguasa yang paling baik diantara kalian adalah penguasa yang kalian cintai dia, dan dia pun mencintai kalian. Artinya saling mencintai antara penguasa dan juga rakyatnya. Ini adalah fiarul aima. Watsalluna alehim, watsalluna aleikum. Dan kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Ya, di antara sifat penguasa yang paling baik di antara kalian, yang pertama adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kemudian yang kedua, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, kita mendoakan pemerintah dengan kebaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Memberikan hidayah kepada beliau. Semoga Allah menjadikan di sana pembantu-pembantu yang baik. Yang soleh di sekitar beliau dan seterusnya. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan mereka pun juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Ya, mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Ya, misalnya berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga rakyatnya. Menjaga agamanya. Menjaga keamanannya. <tuh> Ini adalah sifat penguasa yang yang soleh. Yang sebaik-baik penguasa sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka saling mencintai dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Wa syarraru a'immatikum dan sejelek-jelek penguasa kalian. Alladzina tubghidhunahum wa yubghidhunakum. Mereka adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun juga membenci kalian. Jadi saling membenci antara penguasa dengan rakyat. Penguasa membenci rakyatnya, demikian pula rakyatnya membenci penguasa. Wa zal anunhum wa yil anunakum. Dan dan kalian melaknat mereka. Itu berdoa kepada Allah semoga Allah menjauhkan rahmat dari penguasa tersebut. Semoga Allah menjauhkan kasih sayangnya dari penguasa tersebut. Wail anunukum dan mereka pun juga melaknat kalian. Jadi saling mendoakan kejelekan antara rakyat dengan penguasa. Maka dalam keadaan demikian yaitu adalah syirarul aimmah, itu adalah penguasa kalian yang yang paling jelek, yaitu saling membenci antara rakyat dan penguasa dan juga saling melaknat antara rakyat dan juga penguasa. Qalu, para sahabat bertanya, Kul na ya Rasulullah, afalah nabiuhum anda dalik. Mereka berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afalah nabiuhum anda dalik. Apakah boleh kami memberontak kepada mereka dalam keadaan demikian? Itu dalam keadaan kami benci kepada mereka mereka dan mereka benci kepada kami. Dalam keadaan kami mendoakan kejelekan bagi mereka Dan mereka pun juga mendoakan kejelekan untuk kami Dalam keadaan demikian Bolehkah kami memberontak kepada mereka? Ini ditanya oleh para sahabat Ditanyakan kepada Nabi SAW All Maka beliau SAW mengatakan La, tidak boleh Apa jawapan Nabi? Tidak boleh Dalam keadaan demikian Yang dalam keadaan kita benci dengan Pemerintah, karena mungkin kefasikan atau kedoliman yang dilakukan, demikian pula mereka benci dengan kita atau rakyat mendoakan kejelekan kepada pemerintah dan pemerintah juga mendoakan kejelekan kepada rakyatnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah dalam keadaan demikian boleh kaum muslimin memberontak kepada penguasa tersebut? Qala oh, la, la beliau mengatakan tidak. Ma'akamu fi kumus salah. Selama mereka masih melakukan solat, selama mereka masih melakukan solat maka tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah tersebut. Meskipun hati kita benci, meskipun mereka membenci, membenci diri kita, maka dalam keadaan demikian tidak halal dan haram hukumnya memberontak kepada penguasa tersebut selama mereka masih melakukan solat. لا ما أقاموا فيكم فيكم الصلاة tidak Selama mereka masih mendirikan solat Diulangi oleh Nabi SAW dua kali Tidak Selama mereka masih melakukan solat Maka tidak boleh memberontak kepada penguasa tersebut Ala Man waliya alaihi walin Faru'ahu Ya'ti syai'an min ma'siyatin Fal yakrah Ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzin anna yadan ah. kemudian beliau menasihati ketahuilah barang siapa yang menjadi penguasa atau barang siapa menjadi penguasa fa yati syai'an min maksiatin kemudian kita melihat dia melakukan sebuah maksiat apabila ada seorang penguasa dan dia menjadi penguasa menjadi pemerintah, kemudian kita melihat dia melakukan kemaksiatan فَلْيَكْرَهْ مَا min مِنْ مَأْسِيَةِ اللَّهِ اللّ... <coughs> maka hendaklah dia membenci apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan jadi kalau melihat penguasa kita pemerintah kita melakukan sebuah maksiat maka kata Nabi فَلْيَكْرَهْ hendaklah kita membenci kemaksiatan tersebut jadi kemaksiatan harus kita benci Minimal dengan hati kita harus kita benci dengan kemaksiatan. Faliakroh mayakti min maksiatilah. Maka adalah dia membenci apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan. Walla yanzianna, ya dan min to'aa. Dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan. Dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan. Artinya tidak boleh dia memberontak. Tidak boleh dia memberontak Tidaklah dia membenci dengan hatinya Kemaksiatan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut Adapun ketaatan dan juga mendengar Maka harus tetap kita Mendengar dan taat kepada Pemerintah yang sah yadan Dan janganlah dia melepaskan Tangannya dari ketaatan Jadi kebencian dengan kemaksiatan Harus tetap kita benci kepada Kemaksiatan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah tetapi tidak boleh ya, kemaksiatan yang dia lakukan, kefasikan yang dia lakukan kemudian menjadikan kita memberontak kepada pemerintah pemerintah yang sah. Ini adalah petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah SAW menghadapi kegoliman dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemaksiatannya kita benci. Tetapi tidak boleh kita keluar dari pemerintah yang sah. Tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemudian beliau mendatangkan hadis yang lain. Wa rawahu Muslimun an Ummi Salamah radhiyallahu anha an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah semoga Allah meridhai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda innahu <coughs> innahu yastamalu alaikum umara'u Fata'arifuna watunkirun. Fman kariha fakad baria, wman ankarah fakad salima. Walakin man radya watabag. Belum katakan, Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian akan dikuasai oleh para umarok, para penguasa. Fata'arifuna watunkirun. Kalian mengetahui dan kalian mengingkari. Artinya kalian mengetahui. Dan kalian mengingkari artinya dia melakukan kemaksiatan dan kalian ingkari kemaksiatan tersebut itu adalah sesuatu yang mungkar. Faman kariha fakadari. Kemudian beliau sawallahu menyebutkan beberapa golongan manusia. Beberapa golongan manusia ketika mereka melihat kemungkaran kefasikan yang dilakukan oleh oleh penguasa. Yang pertama Faman baria. Maka barang siapa yang membenci Sungguh dia telah berlepas diri Artinya barang siapa yang membenci Maka sungguh dia telah berlepas diri Artinya barang siapa yang membenci kemaksiatan tersebut Barang siapa yang membenci kemaksiatan tersebut Yang dilakukan oleh penguasa Fakad maka sungguh dia telah berlepas diri Artinya dia terlepas dari dosa Ya, karena dia membenci kemaksiatan Ini adalah sebuah kewajiban Ya, baik dilakukan oleh pemerintah Maupun oleh orang lain Maka kewajiban kita minimal Ya, kalau kita tidak bisa mengingkari dengan lisan Adalah membenci dengan hati Dengan hati kita Ya, membenci kemungkaran tersebut dengan hati kita Faman kariha fakad bari' a. Barang siapa yang membenci kemaksiatan tersebut, maka sungguh dia telah berlepas diri. Artinya dia telah terlepas dari dosa. Karena dia telah mengingkari dengan apanya? Dengan hatinya. Meskipun dia tidak bisa mengingkari dengan lisanya Ini golongan yang pertama, yaitu membenci kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, waman angkara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Barang siapa yang mengingkari yaitu mengingkari dengan lisannya. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang pelan sebagaimana dilafazkan oleh Nabi SAW dengan cara yang sembunyi. Maka barang siapa yang mengingkari faqad salima maka sungguh dia telah selamat. Ini adalah golongan yang yang kedua. Yang pertama hanya mengingkari dengan lisan dengan dengan hatinya yaitu membenci dengan hatinya. Kemudian golongan yang kedua adalah mengingkari dengan lisannya, maksudnya adalah dengan cara yang yang baik. Waman ankara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Artinya mengingkari dengan lisannya, bukan hanya dengan hatinya, tetapi juga mengingkari dengan lisannya, tetapi dengan dengan aturan yang sudah dijelaskan Di dalam dalil yang lain Itu mengikari dengan lisan Maksudnya adalah dengan sir Ya dengan sir Yaitu dengan Sembunyi-sembunyi ya, antara dia dengan penguasa Demikian pula menasihati Dengan rifak Yaitu dengan halus, dengan lemah lembut Bukan menasihati dengan bahasa Yang kasar, yang kurang Atau jauh dari kesopanan Ya, jadi menasihati pemerintah dengan lisan maksudnya adalah dengan sir, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, demikian pula dengan cara yang lemah-lembut. Walakin man radiyah wa tabak. Akan tetapi yang berdosa, ada dua golongan, yang pertama adalah man radiyah. Orang yang ridho. Artinya dia melihat <coughs> kezoliman penguasa dan dia melihat kefasikan, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Dan dia dalam keadaan ridho Meskipun dia sendiri tidak Melakukan kemaksiatan tersebut Tapi dia senang Dan ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh Penguasa tersebut Meskipun dia tidak melakukan Maka dia juga berdosa Dan seharusnya seperti golongan yang pertama tadi Yang di, yang diharuskan dan diwajibkan bagi seorang muslim Minimal dia mengingkari Dengan hatinya Minimal dia membenci dengan hatinya Kalau dia ridho dengan kemaksiatan tersebut meskipun dia tidak melakukan maka dia juga berdosa. Golongan yang keempat wa tabah dia mengikuti. Itu mengikuti pemerintah tersebut di dalam kemaksiatan, bukan hanya ridha di dalam hatinya, tetapi dia ikuti dengan perbuatan. Jika ya, penguasa tersebut melakukan kemaksiatan A ah, misalnya, maka dia mengikuti ya pemerintah tersebut dengan melakukan kemaksiatan tersebut. Maka ini berarti tabah. Ya, dia dan dia tadi dan juga dia mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat golongan manusia ketika mereka melihat kezaliman dan juga kefasikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian setelah itu qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Mereka mengatakan ya Rasulullah yaitu para sahabat Apakah boleh kita memerangi mereka Yaitu memberontak kepada Penguasa yang sah Ketika mereka melakukan sebuah kemungkaran, Qala la ma sallahu Beliau mengatakan tidak Yaitu tidak boleh Ma sallahu selama mereka masih melakukan Solat Jadi selama mereka adalah muslim Mereka melakukan solat Maka tidak boleh kita memberontak kepada Penguasa yang sah Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain Warawa al-Bukhari wa muslim ani bin al-abbas radhiyallahu anhuma ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu fal yashbir alayhi fa innahu man farata al-jama'ata shibran fa mata illa mata mitatan jahiliyah hadhih riwayat kan imam bukhari dan juga muslim dari abdullah bin abbas dari nabi sallallahu alaihi wasallam Bahasanya beliau bersabda, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyasbir alaih, maka hendaklah dia bersabar. Ya, kalau kita melihat ya sesuatu yang kita benci dari pemimpin kita, mungkin dia melakukan kezaliman, melakukan mengeluarkan sebuah peraturan yang isinya adalah ya mengambil Harta rakyat tanpa hak. Maka dalam keadaan demikian beliau mengatakan faljas bir alaih. Maka dalam dia bersabar atas kezaliman tersebut. Fa'in nahu karena barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah, itu memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin dan juga imamnya dan juga penguasanya, Shibron meskipun hanya satu jengkal. Ya, meskipun hanya satu jengkal memisahkan diri dari penguasa yang sah, famat kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia memisahkan dirinya dari penguasa yang sah illa matamitatan jahiliyah. Kecuali dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Ya, dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Maksudnya apa? meninggal dalam keadaan tidak memiliki imam, meninggal dalam keadaan tidak memiliki penguasa yang sah yang dia dengar dan dia taati dan dia bayar kepada penguasa tersebut. Meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah karena orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka dalam keadaan yang hidup dalam keadaan tidak memiliki penguasa. Jadi satu kabilah tidak mau dikuasai oleh kabilah yang lain. Satu suku tidak mau dikuasai oleh suku yang lain. Ya apabila seseorang memisahkan diri dari pemerintah kaum muslimin yang sah, memberontak dari penguasa yang sah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang yang meninggal di zaman jahiliyah, yaitu dalam keadaan dia tidak memiliki imam, tidak memiliki penguasa yang sah. Yang dia mendengar dan taat serta membayar kepada penguasa tersebut. Kemudian Al Hafidh Ibn Hajar mengatakan, dan ini dinukil oleh e, muallif dalam kitab ini beliau mengatakan, kaulah Hafidhu fi Sharhhi. Berkata Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di dalam mencarh hadis ini, di dalam menjelaskan hadis ini, Qala Ibnu Abi Jamrah. Al-muradu bil-mufaraqati Al-sa'yu Fihalli akhdi al-bay'ati Allati haslar Lidhalikal amir Walau biadna syai'in Fakanna anha bimikdari Shibir, lianna al-akhda Fi thalik, ya'ulu Ila safki addimai Bighayri haq Berkata Ibn Hajar Belum katakan Berkata Ibn Abi Jamrah yang dimaksud dengan yaitu meninggalkan atau memisahkan diri adalah berusaha untuk mengurai bayat yaitu berusaha untuk melepas kembali bayat yang sudah dia lakukan kepada amir tersebut yang sudah dia lakukan kepada penguasa tersebut karena sebelumnya dia sudah membayat, sudah berjanji ya, untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut yang dimaksud dengan Memisahkan diri adalah berusaha untuk melepaskan kembali bayar tersebut. Walau biad nasyi, meskipun dengan sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat kecil. Fakannah alha mimik dari shiber. Beliau melaku, eh, mengungkapkan dengan mimik dari shiber, yaitu dengan satu jengkal, menunjukkan bahasanya memisahkan diri dari pemerintah yang sah, meskipun hanya satu jengkal. Maksudnya adalah dengan sesuatu yang sangat sedikit. Maka ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Yang dilarang untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah meskipun hanya satu jengkal. Li'annal akhdha fi dzalik yaulu ila safki dima' bi ghairi haqq. Karena orang yang melakukannya itu keluar dari pemerintah yang sah dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini bisa mengakibatkan pertumpahan darah tanpa hak, ya, memberontak kepada penguasa yang sah. Ini bisa mengakibatkan pertumpahan darah biroirihakin tanpa hak, yaitu tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana yang terjadi dan kita lihat, dan juga terjadi pada zaman zaman dahulu. Ya, tidak terjadi pemberontakan kecuali di sana ada. Kecuali di sana mafsadah yang lebih besar daripada kedaulamannya, ya, ya, yang terjadi pertumpahan darah, yang menewaskan ribuan manusia, yang menewaskan bahkan ya jutaan manusia, gara-gara apa? Gara-gara ia -gara, ya, mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Sehingga syariat Islam ini adalah syariat yang mulia, syariat yang indah. Yang menginginkan maslahat bagi manusia dan tidak menginginkan mudarat bagi mereka. Oleh kerana itu dilarang mereka untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa-penguasa penguasa yang sah. Wakil Imamu Ahmadu fiaktiqodihin kama fi sunnah lillikai dan berkata Al Imamu Ahmad ketika beliau menjelaskan tentang fiaktiqod beliau tentang akidah beliau. Sebagaimana di dalam kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Lalikai beliau mengatakan wala yahillu qitalus sultan wa lal khuruju alayhi li ahadin nas faman fa'ala dhalik fa huwa ala ghairi sunnah wat dan tidak halal itu haram dan tidak halal memerangi penguasa demikian pula memberontak kepada mereka li'ahadid minan nas karena hanya yang seorang manusia maka barang siapa yang melakukan demikian fahuwa muktadi' maka dia adalah seorang yang melakukan bid'ah atau seorang yang mencetuskan bid'ah ala ghayri sunnah wa tariq dan e, di atas atau e, bukan di atas sunnah dan juga jalan, maksudnya adalah bukan di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan bukan di atas jalan yang lurus. Hanya barang siapa yang memerangi sultan, yang memerangi penguasa yang sah, atau dia memberontak kepada penguasa yang sah hanya karena mengikuti seorang manusia, Yang mengikuti seorang dai yang mengajak kepada pemberontakan kepada pemerintah, maka barang siapa yang melakukan demikian kata beliau, fa huwa Maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah. Ala ghairi sunnah. Dia tidak berada di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan bukan di atas jalan yang lurus. Dan ini adalah ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal murid dari Imam ash syafii rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Wahmaraqriban kaulut tahawi dan telah berlalu sebelumnya ucapan atauhawi al wadanaroh alqurujah ala aimmatina." wa ulati umurina wa injaru wa la nad'u alaihim wa la namzi'u yadan min taatihim wa nara ta'atahum min taati Allah azza wajal fariidhah ma lam ya'muru bi dan berkata al-imam at-thahawi rahimahullah dan beliau adalah seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 hijriah Beli mengatakan, dan kami tidak memandang Bolehnya memberontak kepada para penguasa kami Dan juga para pemerintah kami Wa injaru meskipun mereka berbuat dolim Jadi beliau menyebutkan Akidah al-sunnah wal-jama'ah Bahasanya mereka tidak membolehkan memberontak kepada penguasa yang sah Meskipun mereka berbuat dolim Wala nadau alaihim dan kami tidak mendoakan kejelekan bagi mereka. Kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi saw tidak mendoakan kejelekan bagi pemerintah. Wala naziyyah dan mintaatihim dan kami tidak melepaskan tangan kami dari ketaatan mereka. Akhirnya tidak memberontak dan membangkang kepada mereka. Wala roqaatahum mintaatin Lahi azza wajalla fariyah. Dan kami memandang, melihat bahwasannya, mentaati pemerintah adalah bagian dari taat kepada Allah. Kami memandang, berpendapat, melihat bahwasannya taat kepada pemerintah adalah bagian dari taat kepada Allah Azza wajalla. Jaka'ala. Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran, Ya ayuhal ladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi masuk dengan ulil amri di sini adalah penguasa. Dan Ada yang mengartikan ulama dan ada sebagian yang mengartikan dengan keduanya. Yaitu mencakup umara-umara itu penguasa dan juga mencakup ulama. Beliau mengatakan kami memandang ini adalah termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah azza wajalla. Fariil dan hukumnya adalah wajib, yaitu mentaati pemerintah yang sah. Hukumnya adalah fariil Allah. Wamalam yakmuru bimaksiatin selama mereka tidak memerintah kepada maksiat. Ya selama mereka tidak memerintah dengan maksiat. Wana daulahumusolah walmu'afa dan kami mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan yang supaya mereka menjadi orang yang soleh. Demikian pula mendoakan semoga Allah menjaga mereka dari kejelekan Ini adalah akidah al-sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Tuhawi dan belum meninggal pada tahun 321 Hijriah Yaitu di awal abad yang keempat Menunjukkan bahawasanya ini adalah akidah al-sunnah Wal-jama'ah yang mereka berpegang dan mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah Dan tidak memperbolehkan memberontak kepada penguasa yang sah Bahkan mereka mengatakan bahasanya taat kepada pemerintah. Hukumnya adalah faridah. Ma lam ya'muru bimaksiyah selama tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Waqala as-sawbuni dan berkata seorang ulama yang bernama as-sawbuni. Fi aqidati salaf as-habil hadith. Di dalam kitab beliau aqidati salaf as-habil hadith. Wa la yarawnal khuruj alaihim bisayf wa in ra'aw minhum al-'udula 'anil 'adli ilal jawri wal haif berkata as-saubuni di dalam kitabnya ini yaitu kitab yang berisi tentang akidah salaf dan juga para ahli hadis bagaimana akidah mereka beliau mengatakan dan mereka yaitu para ahli hadis mereka tidak memperbolehkan memberontak dengan pedang wa in ra'aw minhum Al-udul anil adli ilal jawri wal haif. Meskipun mereka melihat ketidakadilan. Ya, dari dari penguasa tersebut. Meskipun mereka melihat kenaliman. Yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Ini menunjukkan. Bahwasannya akidah ahlul hadis, Para ahli hadis Dari zaman dahulu sampai sekarang. Mereka tidak memperbolehkan. Ya, keluar dan memberontak Kepada. Penguasa yang sah, meskipun penguasa tersebut melakukan ketoliman. Wamin kawaidi syariah, irtiqah bu akhfil naurorain, fesabilitakol lusimin ashad dihima. Dan termasuk kaedah-kaedah kaedah-kaedah kita adalah melakukan mudarat yang lebih ringan di dalam dalam rangka keluar dari mudarat yang lebih besar. Ya, termasuk kaedah syariat. Apabila di sana ada dua mudorat. Ya apabila di sana ada dua mudorat. Yang satunya lebih ringan, yang satunya lebih berat. Artinya dua mudorat, satunya ringan, satunya berat. Sementara diharuskan kita untuk memilih salah satu di antara keduanya. Maka termasuk kaidah syariat adalah memilih yang akhaf. Memilih yang paling ringan di antara dua mudorat tersebut. Apabila ada dua mudarat, ada dua maksadah yang kita mau tidak mau harus memilih diantara keduanya. Maka dalam keadaan demikian kita harus memilih yang paling ringan diantara keduanya. Kha'ala binul Qayyim fi kitabi I'lamul Mewakti'in. Berkata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Mewakti'in. Inna al-Nabiya s.a.w. syar'a li ummatihi. Ijaba inkaril munkar liahsulu atau liahsula biinkarihi minal ma'rufi ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Boleh mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW telah mensyariatkan untuk umatnya. Telah mensyariatkan untuk umatnya. Kewajiban mengingkari kemungkaran supaya terjadi dengan pengingkaran tersebut. Ma'ruf atau kebaikan yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Nabi SAW telah mewajibkan untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang diharapkan dengan pengingkaran tersebut, ia ya, terjadi kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. فَإِذَا kana إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ wa abghaddu ila Allah wa rasulihi fa la yasughu inkaruhu tetapi apabila mengingkari kemungkaran tersebut justru terjadi di sana kemungkaran yang lebih besar ya apabila kita mengingkari kemungkaran justru terjadi kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama wa abghaddu ila Allah dan lebih dibenci oleh Allah dan juga rasulnya maka dalam keadaan demikian, la maka tidak boleh kita mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi maksud mengingkari kemungkaran adalah supaya terjadi di sana kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud dari mengingkari kemungkaran. Tapi, kalau kita mengingkari kemungkaran, justru terjadi kemungkaran yang lebih besar. Atau kemungkaran yang lebih dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, Maka dalam keadaan demikian Dalam keadaan demikian tidak boleh kita mengingkari kemungkaran tersebut. Wa in Allah yughidhuhum wa yamqutu alahum wa kal inkari 'ala al muluki wal mulati bil khuruj 'alayhim fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnati ila akhir adh-dahr. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan meskipun Allah membencinya dan juga membenci yang melakukan kemungkaran tersebut Kemudian beliau mengatakan Dan ini adalah seperti pengingkaran kepada raja-raja Dan juga pengingkaran kepada al-wulah Kepada pemerintah yang sah Bil-khuruj alaihim dengan cara memberontak kepada mereka Jadi maksud sebagian ketika memberontak kepada pemerintah Alasannya adalah mengingkari kemungkaran yang mengingkari keboliman, mengingkari kemaksiatan dan seterusnya. Tapi ini, ya di, diingatkan oleh Imam Khomeini di sini, ini adalah mengingkari kemungkaran yang justru terjadi setelahnya kemungkaran yang lebih besar. Ya, dalam keadaan demikian justru tidak boleh. Ya, karena maksud dari mengingkari kemungkaran adalah kebaikan. Kalau justru terjadi setelah mengingkari kemungkaran. Kemungkaran yang lebih besar, yang seperti orang yang memberontak kepada pemerintah yang lali atau memberontak kepada penguasa yang sah, maka dalam keadaan demikian ini tidak diperbolehkan, diharamkan, karena justru terjadi kemungkaran yang lebih besar. Fa'innahu asas ukul i'cerin wa fitnatin ila akhiridahar. Karena sesungguhnya ini adalah asas, ini adalah asal dari semua kejelekan dan fitnah sampai akhir zaman artinya pemberontakan kepada pemerintah yang sah ini adalah asal su'ul syar ini adalah fondasi semua kejelekan ini adalah asal dari semua musibah ini adalah asal dari semua fitnah gara-gara pemberontakan kepada penguasa yang sah maka terjadi ya keadaan kondisi yang justru lebih parah justru terjadi kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama baik kemudian beliau mengatakan Wama ahsana wa ajmala qaul Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan sungguh indah dan sungguh baik apa yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi SAW alaihi wasallam Takunu umuran mushtabihaton fa'alaykum bit tuadah fa inna ahadakum ay yakuna tabi'an fil khair khairun min ay yakuna ra'san fisyarr Beliau mengatakan yaitu Allah bin Mas'ud akan terjadi perkara-perkara yang mustabihah yaitu perkara-perkara yang samar bagi kita, tidak tahu apa itu benar atau salah. Fa'alaikum bituadah, maka hendaklah kalian pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Hendalah janganlah kalian tergesa-gesa di dalam mengikuti. Fa'alaikum bituadah, hendaklah kalian pelan-pelan. Kemudian beliau menasihati sungguh salah seorang di antara kalian Menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada kalian menjadi seorang pemimpin, seorang ketua tetapi dalam kejelekan. Ya, kita menjadi seorang pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada kita menjadi seorang yang diangkat, yang di yang dijadikan pemimpin, jadikan ketua tetapi dalam apa? Di dalam kejelekan. Arwahun bihati fi asy-syu'ab hadis ini atau ucapan Abdullah bin Masud ini diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi di dalam Shu'abul Iman. Yang di dalam kitab beliau yang berjudul atau uh, uh, yang bernama Shu'abul Iman. Dan ini adalah atar yang terakhir sekali disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah akhirnya dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah dengan demikian kita menyelesaikan kitab yang Dikaram oleh Syekh Abdul Mohsin yang berjudul Hukuku pulatil umur Alhamdulillah Alladhi binikmati tatimu as solihat Nah Kemudian kita lanjutkan dengan Tanya-jawab -tanya seperti biasanya Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai kaum muslimin dalam menghadapi Atau menyikapi Negeri yang mayoritas Islam Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Syariat Islam apa langkah yang benar agar mengembalikan negeri Kaum muslimin agar berhukum dengan hukum Allah Nama Allah SWT menurunkan syariat Islam Yang menurunkan Al-Quran Adalah untuk kebaikan manusia Di dalamnya ada syariat Di dalamnya ada hidayah Di dalamnya ada rahmat bagi seluruh manusia Dan di dalamnya ada busro Kabar gembira bagi manusia Barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa maka dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan barang siapa yang menyimpang dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa maka dia akan celaka di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa tidaklah mensyaratkan sesuatu kecuali untuk hikmah. Kecuali di sana ada maslahat untuk kebaikan kita sendiri. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Orang ya orang yang tahu, dia ya tahu. Orang yang tidak tahu, maka dia tidak mengetahuinya. Ya, kewajiban seorang Muslim adalah meyakini yang demikian. Maksudnya Allah tidak memerintahkan dan tidak mensyariatkan sesuatu. Kecuali di sana ada maslahat dan kebaikan bagi Allah. diri kita. Ha. Kita sebagai seorang Muslim adalah melaksanakan syariat Allah Swt yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam Sunnah berusaha untuk mengamalkan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya dan Allah Swt mengatakan: "Kalau rubik, lai umminuna hatta yuhakimu ke fi ma shajar baynahum, tuma la yajidu fi anfusihim harjan." mimma qailata wa yusallimu taslima maka demi rapum la yu'minun sungguh mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim sebagai pemutus perkara di antara mereka la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara di dalam apa yang mereka perselisihkan Thumma la yajibu fi anfusihim harajan Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka rasa berhati, yaitu terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kwa Yusli mengutus Lima dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Dan ini menunjukkan kewajiban kita, baik penguasa maupun rakyat, baik penguasa maupun rakyat untuk yang melakukan syariat Allah dan berhukum dengan hukum Allah Azza Wajalla, baik di dalam masalah akidah. Baik di dalam masalah ibadah maupun di dalam masalah muamalah Dan juga perkara-perkara agama yang lain Ya bukan hanya penguasa yang diwajibkan Tetapi juga kita sebagai rakyat Yang diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah Berhukum dengan apa yang sudah Allah turunkan Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah matakan Wahai kaum yang beriman, janganlah kamu membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tiada pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah sudah menentukan sebuah keputusan, ya kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Allah sudah menentukan sebuah hukum, sebuah keputusan kemudian dia mencari pilihan yang lain ini tidak pantas dilakukan oleh seorang yang Mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulullah ini menunjukkan kepada kita Wajibnya kita untuk Kembali kepada adama kita Yang kembali kepada Apa yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran kembali kepada sunnah Rasulullah SAW di dalam Setiap perkara dan ini adalah kewajiban Penguasa dan juga Rakyat Kemudian setelahnya apa langkah yang benar Agar mengembalikan Negeri kaum muslimin Agar berhukum dengan hukum Allah Caranya adalah dengan dengan belajar Dan juga mengajak kaum muslimin untuk kembali mempelajari agamanya Karena kerusakan yang terjadi adalah Di antara sebabnya, jauhnya mereka dari agama yang hak Jauhnya mereka dari agama yang hak Kejahilan mereka dari agama yang benar Sehingga tersebar kerusakan, tersebar kemaksiatan Sebab yang paling utama adalah jauhnya kaum muslimin dari agama yang benar. Karena tidak ada yang berdakwah kepada yang hak atau sedikitnya dai yang mengajak kaum muslimin kepada agama yang benar, agama yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karena itu cara untuk kembali ke sana di antaranya adalah ya kembali kita mempelajari agama kita. Dan seorang da'i dan juga para da'i secara umum adalah semakin semangat untuk ia mengajarkan kaum muslimin ya akidah yang sahihah dan sunnah Rasulullah SAW mendakwai mereka dengan cara yang hikmah dengan cara yang bijaksana ini adalah diantara cara untuk ia mengembalikan kaum muslimin kepada jalan yang benar yang mengembalikan mereka kepada agama yang lurus agama yang diridhai oleh Allah azza SWT Bagaimana hukum memilih pemimpin yang kafir Pada saat pemilihan Pada saat pilkada atau yang semisalnya Tidak boleh Yang seorang memilih Pemimpin yang kafir Baik itu tingkat Yang pemerintah yang atas maupun yang paling bawah Tidak boleh kita mengangkat Yang seorang nasarani sebagai Pemimpin kita Dan Allah jelas Yang mengatakan di dalam Al-Quran Ya ayoladina amanu La tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan ya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sebagai aulia dan maksud-maksud dari aulia adalah jama' dari wali dan wali diantara maknanya di dalam bahasa Arab adalah pemimpin ini menunjukkan tidak bolehnya kita mengangkat orang Yahudi dan juga Nasrani sebagai seorang pemimpin. Berdasarkan firman Allah, Ya ayuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya. Ya ini menunjukkan dan jelas menunjukkan bagi kita haramnya kita memilih ya seorang pemimpin dari orang kafir. Nah. mungkin ada pertanyaan lain? Bayat berlaku pada pemerintahan Islam Dengan sistem demokrasi Kami tidak pernah mengenal sistem bayat Dalam sistem saat ini Jadi berarti tidak ada bayat Mohon pencerahan Nah bayat tidak harus kita eh, Langsung ya bersalaman dengan pemerintah Dan bersalaman dengan pemerintah Atau berjabat tangan dengan pemerintah Dalam rangka bayat Ya ini adalah eh, Kewajiban Ahlul Halli Wal Atat yang mereka adalah perwakilan kita di pemerintahan mereka yang seharusnya yang membayar langsung kepada pemerintah. Adapun kita maka kita adalah atba ah. kita adalah mengikuti wakil-wakil kita sehingga kewajiban kita hanyalah mendengar dan taat. Dan Ini adalah bayat kita yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah itu, ada, itu adalah bayat kita. Adapun yang berjabat tangan langsung dengan pemerintah maka ini harusnya dilakukan oleh ahlul halli wal aqd yaitu mereka e, yang menjadi wakil-wakil kita di pemerintah. Merekalah yang ya langsung memayat dan berjabat tangan dengan dengan penguasa. Ini apabila ada memakai baik dan itu yang disyariatkan. Dan kalau tidak mereka lakukan wakil ini mereka telah meninggalkan kewajiban mereka. Adapun kita sebagai rakyat baik e, wakil kita mereka langsung berjabat tangan atau tidak, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada pemerintah dan itu adalah riwayat kita wallahu taala aalam. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.